Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi. Oameni serioși îi totdau cu respectarea democrației și cer dezbatere între Iohannis și Dăncilă. Să ne deslușim. Democrație înseamnă vot, liber, direct, universal și secret, desfășurat în condiții legale. Campania electorală nu are prevederi speciale pentru candidați. Fiecare e liber să-și facă programul electoral cum dorește. Nu sunt obligatorii aparițiile TV sau emisiunile radio, conferințele de presă, nici chiar întâlnirile cu alegătorii. Respectivul, cu expresia președintelui Constantinescu înainte de turul 2-1996, se poate duce la pescuit pe toată perioada campaniei, dacă, în înțelepciunea lui, consideră că așa va obține mai multe voturi. Așa zisa dezbatere finală este, de fapt, o zbatere. Ghilimele, cetățenii pot astfel să cunoască mai bine ideile și programele candidaților. Idei și programe olaie. Fiecare vine cu lovituri sub centură, pregătite de echipa de campanie pe care se zbate să i le aplice adversarului spre deliciul publicului care se uită că la un meci de box. Din întâlnirea Joana Băsescu, 2009, mai ține minte cineva vreo idee din programele lor? Nu a rămas în memoria colectivă decât întrebarea lui Băsescu, Da, seară la vântul, v-a plăcut? cu Constantinescu, 1992. Domnule, dumneavoastră vreți să întărim relațiile cu Taiwanul în detrimentul celor cu China? Întrebare pe care Constantinescu n-a mai putut să o prin niciun răspuns. Constantinescu Iliescu 1996 Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu? La care Ion Iliescu a dat un răspuns chiar bine articulat și convingător, dar cine să-și-l mai amintească? Băsescu Năstase, 2004 Blestemul celor doi comuniști Glonțul de argint al lui Băsescu și prăbușirea lui Năstase în fața întrebării Cum vă simțiți, domnule prim-ministru, când vedeți sânge pe botul căprioarei împușcate? Atât Date fiind diferențele uriașe de tot felul între Iohannis și Dăncilă, întâlnirea ar consta în atacuri joase și victimizări feministe ale lui Dăncilă la adresa adversarului, din care șefa PSD nu poate decât să câștige, având în vedere nivelul lower than the whale sheet. Doamna Dăncilă, ca patriotă, nu parlește limbi străine, deci am fost politicos folosind această expresie a pușcașilor mari, uh, nivelul deci jos de la care pleacă doamna Dăncilă. Iohannis nu are cum să răspundă la același palier, pentru că e președinte în exercițiu, are aproape 2 metri și 15 puncte procentuale avans. Din aceste înălțimi, nu poate decât să pierdă, dacă se angajează în dispută cu biata femeie, cu mititica Dăncilă. Scopul principal pe care îl urmărește fosta premier este să atâțe emoțional masele împotriva lui Iohannis. Prin orice mijloace, că ce ultima e șansă. Ce altceva să facă o candidată care mulțumește că a fost votată cu inima? Adică alegătorii ei nu au creier. Gândesc cu ventricolul stâng, cu aorta, cu coronarele, nu e clar. Nu altfel procedează Dan Barna. După ce vară a cerut să fie confirmat în funcție de poporul userist, pentru eventualitatea concretizată că nu va intra în turul 2, acum se folosește de arma pe care și-a pregătit-o prevăzător. Cere vot de încredere din partea aceluiași popor userist, pentru a-i bloca pe, nu baronii, să zicem, viconții usere care-i cer decontul pentru înfrângerea rușinoasă. Voința poporului, tovarăși! cum se închidea gura înainte de 1989. Și Dăncilă și Barna vor să asmută poporul ca pe o haită de câini de luptă împotriva celor cu care se confruntă la vârf. Ceea ce nu crez să aibă a face cu mai sus invocata democrației.